Олексій Волков День відбуття Видавництво «Зелений пес», Київ, 2004 рік Читає Василь Манько Ви любите творчість Олексія Волкова? Тоді негайно починайте читати новий роман «День відбуття» Ви ще не знайомі з творчістю Олексія Волкова. Тоді, тим більше, рекомендуємо цю книжку. Переможець другого конкурсу «Золотий бабай», майстер інтриги, лікар і письменник, він радує нас своїм черговим романом. Усі, хто прочитав попередні книжки, виконавець та подорож у безвихідь, Солідарні в одному. На небосхилі української літератури зійшла нова зірка, її ім'я Олексій Волков. У трилері «День відбуття» письменник повертається до містичних мотивів і, як завжди, за динамічним сюжетом приховує багато загадок та серйозних питань. І кожен читач – Тут знайде своє. Варто тільки пошукати. Їх було троє проти нього одного. Розташувавшись півколом, вони пружинили на напівзігнутих ногах, готові будь-якої миті кинутися вперед на супротивника або відскочити. Їхні руки нагадували, котячі, м'які та обережні, і разом з тим стрімкі та сильні. Вони намагалися зайти ззаду, але він не пускав, відступаючи і пильно стежачи за кожним із них. Нападники зовсім не виглядали дрібнотою, середній на зріст, міцні та жилові, з широкими спинами, а однакові Короткі стрижки робили їх схожими між собою. Та навіть поруч із такими хлопцями одинак виглядав справжнім гігантом. Вищий на цілу голову, майже вдвічі ширший у плечах, він, здавалося, повинен був розбурляти їх за лічені секунди. Його постаттю та рухами Мимоволі можна було замилуватися. Та ось він відчув позаду стіну. Ще до того, як торкнутися її спиною. Найнебезпечніший із супротивників, що стояв з ним віч у віч, зробив кілька оманливих рухів, аби вивести здоровання з рівноваги, але марно. Той блискавкою метнувся вперед із розвороту вдарив ногою середнього. Удар виявився таким несподіваним для нападника, що той відразу перекинувся навзнак. Другий, відчуваючи, що наступний удар дістанеться йому, встиг відскочити, а третій уже вхопив здоровання за куртку. Вони щепилися. І за мить менший уже летів сторч голов Але той, що встиг відскочити, стрімко кинувся йому в ноги, а той, що першим прийняв удар, уже сидів на спині велетня, обхопивши його за шию. Скинути його не вдалося, і вони завалилися всі разом, а за якусь мить і третій опинився зверху. Це відчайдушне борсання, Точилося якусь хвилину, поки здоровання не скрутили так, що він не міг і ворухнутися. Один заламав йому ноги, другий заволодів рукою та шию, третій намертво сів на другу руку. Жодного шансу видертися не залишилося. — Ну все, хорош! — Прохрипів здоровань. Ну, синки, заждіть я вас наступного разу пламаю. Напевно, йому добряче притиснули або вдарили губу, і він пробав її пальцем, чи немає крові, напівжартівливо, жартівливо, напівзлостиво зиркуючи на своїх недавніх супротивників. Тренування давно скінчилося, і більшість хлопців порозходилися. Ті, що залишилися, займалися вільною творчістю, качалися або спостерігали за щойно закінченим поєдинком. Той у червоній курці, що першим прийняв удар, потирав рукою ребра і відсапався. Куртка на спині потемніла від поту. Що, Сергію, дісталося? запитав хтось із хлопців, проходячи поруч. Йому більше перепало, заперечив червоний, хитро зиркнувши на тренера. Ні, Євгене, ти мені п поговори, буркнув той синки. Взяли собі за звичку гуртом батька бити поламаю. Євген уже розв'язав пояс білої куртки і його довгі кінці волочилися по килиму, торкаючись синіх з лампасами трусів та довгих м'язистих ніг. А чого чекати? Сергій Рвучко скочив на килимі і зав'язав пояс на курці. А? Сам на сам. Вийшовши на центр килима, він зробив кілька рухів, запрошуючи тренера. Той, щойно всівшись, неохоче підвівся, але несподівано розізлився і майже побіг до нього. Ну все, ти сам хотів. А як, творчо чи не дуже? Ніякої творчості, спортивне самбо. І Євген кинувся на нього. Вони закрутилися на килимі. Попри дефіцит маси та досвіду, Сергій був пруткіший, який час йому вдавалося триматися. Він уникнув кількох підсічок, в якийсь момент мало не завалив Євгена на стегно, але тягатися з ним сам на сам довго не міг. За дві хвилини вони завалилися на килим, при чому Євген опинився зверху. Сергіїві вдалося відстояти руку, та Євген миттєво заволодів ногою. Больовий прийом став неминучим. Вільною рукою Сергій застукав по килиму, рятуючись від неминучого болю. Живий синок!» Весело промовив Євген, як завжди ледь помітно затинаючись. «Ну є ще баба бажаючись сам на сам, не не не немає Ото ж».